Я також, Шага, я дуже люблю, він дійсно порядний і милий чоловік, але, але що? Але віддавати Ганю за нього? Ні, ні, що сказали би люди, що сказав би світ? Ілецькі випхали сироту за учителя, пожалували війна для теолога, ілецькі скупарі, ілецькі такі, ілецькі сякі. А якби ще так молоді, не дай Боже, злежали з собою, тоді хоч пропадай. Не треба нам того, не треба. Отець Сілецький сів на проти жінки. «А чи ти, може, щось небезпечного помітила?» – спитав тривожно. Бороне Боже, Ганя поводиться дуже тактовно. А він? Чемно, але здержливо. Часом можна би навіть погадати, що байдужно, аж зимно. Але то найгірше, бо гвалтовна любов то так, як нагла буря. Перейде, перешумить і спокій. А як двоє молодих людей звільно привикнуть до себе і полюбляться – то тоді вже, пиши, пропало Отець Ілецький не перечив Він також не з великої любові женився а Згодом пізнав свою жінку, полюбив і прив'язався до неї Так воно так, притакнув головою Суджене, нерозгуджене Як Бог схоче, так і буде Божій волі я супротивлятися не стану Добродійка і на це щось хотіла сказати Але увійшла Ганя «Тіточко, яка жінка з хворою дитиною прийшла?» «Де вона? В канцелярії!» Добродійка Ілецька схопилася з фотелю і подріботіла за Ганою. Отець Ілецький хвилину дивився за ними, а тоді рукою махнув. «А?» Шагай зараз таки першого дня по святах вернув від своєї сестри. Переспався і ось мій годині рано сидів уже за своїм столом у школі. Діти цікаво приглядалися, чи не відморозив собі уха або носа, бо мороз був сердитий. А гількою пальці понапухали, як ковбаси, вихопилося котресь. Шагай покликав гілька до себе, оглянув його руки і казав лишитися по школі. Дасть йому мазь на відмороження. Тільки тоді ще кількоро дітей зголосилося. То уха, то пальці так їх, як шинами печуть, аж під серцем лоїть. Шагай усім казав лишитися по школі, а цілу клясу повчив, як треба поводитися, щоб не відморозити собі вух або носа. Діти розбалакалися, хотіли розказувати про святочні пригоди в житниках, але Шагай гукнув на них тихо, і почалася наука. В одинадцятій прийшов на релігію отець Ілецький, на паузі зайшов до Шагая, питався, як йому святкувалося, чи застав сестру, яку мав дорогу. А чому ви вчора до нас не забігли? Бо я пізно приїхав і не хотів бентежити панство. Ах, модай би ви здорові були зі своїм бентеженням, я ще й не чув такого слова. Багато ви тих новомодних слів уживаєте, багато. Та що робити? Мода. А нині ви прийдете? Правда, що прийдете? Чекаємо. Шагай пішов, і на приходстві знов тих четверо зажило по давньому. Кава, лекції, вечори й розмова, не раз довга, геть поза одинадцяту годину. Отець Ілецький чим раз більше цікавився читальною, боротьбою з війтом і виглядами на нову раду. І на українчиків перестав сердитися, а раз навіть, коли Шагай забув діло, то перечитав його від гори аж додолу, а прочитавши не кинув, тільки зложив старину, всунув під опаску і звернувся до жінки. «Не такий вовк страшний, як його малюють». Який вовк? А то й то як його діло. Треба лише привикнути. А хіба вони пишуть по-хінськи чи по-турецьки? Ні, по-руськи, але так, як народ говорить. Бо так і повинно писатися. Отець Ілецький усміхнувся. Десь ти навіть і не знаєш, як повинні газети писали. Або я що? Розум вижила, щоб не знати? Пиши так, щоб тебе зрозуміли. А то ті у твоїм слові повигадують всіляких Воззріній та колеброкрушеній Що чоловік навіть не знає, чого від нього хочуть Так ти, значить, народовка Або мені з народу, відповіла, запишавшися Десь у поляків є і князі, і графи І всі вони почувають себе поляками А ми маємо відрікатися свого народу І пхатися до москалів? Я не московська А що ж ти таке? Те, що тутешні люди, от що. Хм. І отець Ілецький став витрушувати попіл зі своєї файки. «Може, воно і так, або я вже знаю», – сказав безрадно. Перше здавалося чоловікові, що краще туди тягнути, де вже є і держава, і література, і все. А тепер виглядає, що треба з народом іти, і все те говорити, що інші народи мають. Бо його святий знає. А все ж, що з народом. Запалювалося і мость, ближче сорочка, ніж кожух, і ближче мені русин, аніж москаль Русин, але не українець, а хіба це не одно? Будемо сваритися за ім'я? Як люди скажуть, що вони українці, то й нам тоді називати себе руськими. А народом треба йти, а не відділюватися від нього Так вони політикували не раз, поки отець Ілецький не післав до адміністрації діла Передплати на три місяці згори. Але не від себе, а буцімто від жінки. За старий був, щоб зміняти приналежність партійну. Діало приходило. Добродійка Ілецька вбирала окуляри і читала новинки. Рух в руських товариствах, науку, штуку і літературу, а часом навіть і вступну статтю. Особливо любила піднеділю. То вже було свято, як у понеділок поштар приніс газету. «Читай, Ганю!» – казала. І Ганя читала, а Шагай пояснював, коли бачив, що Ілецький якогось до тебе не розуміють. «То це, кажеш, Корнель?» – писав, – питала пані Ілецька. «Корнило, син Миколи Устияновича!» – притакував отець Добродій. Такий дотепний став. Правда, він і хлопцем бувало не раз щось такого скаже, що трудно стриматися від сміху. «А який він тепер? Хотіла б я його побачити!» Дуже пристойний мужчина, гарно співає А як декламує пані Добродійко, говорив з захопленням Шагай І батько був дуже пристійний мужчина, дуже Мав такий гарний усміх і такий був гладкий у поведенню, елегантний Син також гладкий в мішанім товаристві, але між мужчинами То потрафить так доказувати, що хоч минайся від сміху Видно, видно, бо й під неділю дотепне, живе «Загалом, діло живе. Видно, що пишуть люди живі, а не мерці. Отець Ілецький кривився, але не перечив, бо мусив жінці правду признати. Так таяли останні люди, політичні. Ганя тішилася, бо не потребувала боятися, що дядько може обидити Шагая, як це було під час його першої гостини. Вправді, отець Ілецький... Ще й тепер кріпко обороняв етимологічного правописання, покликуючися на інші культурні народи, котрі не пишуть, як кому хочеться, а придержуються історичних начал. Вправді все ще вживав терміну «русь» і «руський», а не «україна» і «український», але перестав зазирати в Москву і Петербург, а цікавиться боротьбою свого народу за волю і права.